kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštojim jezicima. Svi klutevi će biti zadnjih. I bit će ono što Allah hoće. Adeci samo food.it e anche biotecritaina.re.yapi. citadire.it e anche nas na www.gazomuslama.com. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما الله من فضله Vajste bishiruna bil ladhina lam yalhafubihim min kalfihim Alla khaufun alaihim wala hum yahzanum يوم تنصب العداد ضد الله الله يقول يستوي يؤذن ظالم اكبر ومن عزمت ما القت جميلك موثق العسكر يميلك موثق المسلمان نبرني غطاء <تصفيق> من المسلمان كان غني وحده Muzlima mora da prine u svoj brati naslima, mora da bodi razljona oni, nesmi biti slavim. Onna umetna binuri yakiniha يمينك مزق العسكر إلى ما جاشت الهار وظنوا أنهم عبروا على طرقات انتحر برب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغطله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا من يدهي الله فلا مندل له وما يدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال سبحانه يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وَخَلَقَ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارham الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سديدا يسلل لكم أعمالكم ويصفر لكم ذنوبكم ومن يتيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أفتق الحديث كتاب الله وحير الهديه بمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور نهدخاتها وكل مهدثة بدع وكل بدع في ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما ذات Allahu te te ala. Njega slavimo, njega veličamo, od njega oprosti i uput tražimo. Koga on žele šanu napravi put uputi, taj od upućenih. a koga on subhana i svoje pravednosti ostali u zablubi, nećeš naći nikoga da ga napravi put i svedet. A zatim najispraniji govor je govor allaha te tebare kebate ala. Najbolja uputa uputa Muhamada salallahu alayhi wa sallam. Najbore je stvari koje ovaj din. Po ovu vjeru jesu nova jer svaka nova starija vodi u zavodu, a svaka zavluda vodi u vatru. Svaka zavoda vodi u vatru. Svaka zavoda da vodi u vatru. I svaka nova stvar uvedena u ovu vjeru je nova Nema lijepi novstarija. Hvala Allahu te bare će me koji nas je uputio na stazu ispravnih prethodnika. Hvala Allahu se bare će koji je dao i koji nas je obradao preko sumneta poslanika salallahu alaihi wa su nam došle vijesti o onima koji su najbolji od ovoga ummeta. Poslanika salallahu alaihi wa sallam je to ono Oni koji kad se ljudi pokvare, popravljaju stanje. To su najbolji koji popravljaju kad se ljudi pokvare koji nisu povodljivi, koji se ne povode za većinom, koji slijede Kur'an i Sunnet i ustrajni su na tome, to su radosne vijesti. I poslanim salalatom kaže blagost je takvima. Blagost takvima koji popravljaju kad se ljudi pokvaraju. I vidimo danas stanje oni koji sebe nazivaju muslimanima Vidimo danas one koji do sve mjere su otišli u zažudu i do sve mjere su zalutali da čovjeka koji je stvoren kao i oni, stvoren od iste materije kao i oni, od krvi i mesa i kostiju, koga je Allah prebake te od teala stvorio kao i nas, počeli su ga obožavati. I počeli su od njega se misle stražiti. da je njegovo tijelo u vare. Ne samo tijelo, njegov pogled, njegovo mahanje rukama, misle da je u u vare. Da je širka lahu te vare, je ovo Allah. A ima li veće nepravde od širka? upitanja je lahu la poslaniče, ali alijedni od allahu A koja je najveća nepravda? Kaže poslanih sallallahu, da činiš širk, da Allahu i badet, da činiš pored nekoga, pored Allaha, nekome drugom i To je širk. Da pored Allaha ti vjeruješ u njega. Nisi ga za negiru, ali ne činiš njemu i badet. To je mušik. Nije... I su atejca i mušik. Da pored Allaha vjeruješ u njega, ali nećeš da mu činiš i barez. I činiš i barez uz Allaha činiš nekom drugom. To je mušik. To je najveća nepravda, kaže Gospodan i Salulahu. A on se je stvorio nastadak Gospodan i Da čini širk Allahu, a on te je I zaista je, in ne širk je l'lumun albim zaista je šiv najveća nepravna on te barek je oddeala te stvorio i stvorio tog terabajta jel? da bo ga bio megabajt stvorio njega i ti si ga uzio za božanstvo ti si ga uzio za božanstvo a onda je stvorio i tebe i njega i zemlju i planine i brda i rijeke i njegovu majku i njegovog osa i potom će i one prije nje, njega. A ti si ga uzde za bužanstvu. I još tvrdiš da si musliman. I još tvrdiš da si musliman. E. Allaho poslanik salallahu alaihi wa srna nas je koja je najveća nepravda. I poslanik sallallahu alaihi wa srna nas je da što god je zasnovano na zlomu, na nepravdu da će proprat. Što god je zasnovano na nepravdi, na zulumu, to će propastiti. To dobro zapamtite. Ovo što ovi čini je zasnovano na nepravdi, na širku. Širk čini Allah te bari će vakala. Ali što je još gore što ovaj narod ne svaća, ne svaća ovaj narod komu je neprijatelj. Ovaj narod neće da svaći. I opet, pored svi drugi koji, koji muzu, koji Uzimaju lopatom, opet vehabija smeta. Jeste vidjeli, i njemu vehabija smeta. Smeta vehabija. Danas je izgleda postalo pokuđeno biti, biti pošten. I ne krati, i ne piti, i ne zakidaci, i ne osimaci. Postalo je to danas pokuđeno. To je danas izgleda postalo pokuđeno. I njemu smeta i vehabija. Zašto? A mi znamo zašto. Mi znamo nas, Allah te bari je, je davno obavijestio, zašto? Zašto mi smetamo svima? Oni se neće prestati boriti protiv vas, kaže Allah te bari, Sve dok vas od vjere i vaše ne budu odvratili, ako budu mogli. neće se prestati borba protiv nas, jer ne vidite da su nas kako každje postani sallallahu alaihi wa sallam kao gladni oko sofre i svi su nas okolili i svima mi samo smetamo i čitavom čovečanstvom samo mi problem. Misli, javnici i miskini kad ne bi bilo nas da bi bilo bolje. Ne, sallallahu, neće biti bolji, samo će biti bolji. Neće biti bolji, samo će biti bolji. Jer, draga moja vratčo. Nama je poslanih sallallahu alaihi wasallam stavio u obavez, Stavio, zadužio nas. Zadužio nas da narraćamo na dobro i da odraćamo od zla. Ko će to poslušati, ko neće, nas nije briga. Allah te bari, k'o se Allah kaže, ne upućuješ ti Mohamede. Ja upućujem, tvoje je da dostaviš. Tvoje je da dostaviš, a ko će se opametiti, ko neće, to nije tvoja briga. Allah te bari, k'o se Allah ja obećao da će ovaj din ostati. Allah te bareče, o te je obećao da će ovaj din sačuvati do sudnjeg dana. On te bareče, o je obećao i sebe zadužio i mi ćemo dan nad njim biti nad Kur'anom. Nad Kur'anom će biti. I vidite da je Kur'an od tog nepromijenjen. Vidite da Allah od njega ostalo nepromijenjeno. Hvala Allah te te Allah na tome. I vala Allahu se bareke koji nas je uputio da slijedimo njegov uputu a je uputa, uputa Muhameda sallallahu alaihi wa sallam vala Allahu koji nas je uputio na uputu Muhameda sallallahu alaihi wa sallam vala Allahu se bareke koji nam je otvorio oči pa da vidimo, da vidimo gdje je pravi put vidite draga moja braća kako ovaj narod ne svaća svi kradu kradu ih političari kradu i hože kradu i popovi, kradu i sinovi kradu i ni zamen, kradu i ove, kradu i oni svi kradu. I opet Niko se nije digo da govori protiv takvih, opet Rehabia smeta. Smeta Rehabia koji radi svoj posao, koji pada Allahu na težu, on smeta. Nije nikog zakino, nije nikom ništa ukro. Ne će tuđi Njegove komšije su mirni od njega, ali on smeta. I on je dežudni krivat. Behavija je dežudni krivat. Uvijek. Ali mi znamo suštinu problema. Nama je ova vjera jasna. I postanik Allahu alaihi wa nam je to razpavio. Wa na nekamu minhum illa a juqminu billahi il azizi il a svijetili su im se samo zato što su Allaha vjerovali silom i vali do Samo zato što su im se svijetili oni koji su iskopali rove Samo zato što su vjerovali u Allaha tebari kjeva Zato što su im smijetali. Molim Allaha tebari da nas uputi i da nas učvrsti na pravom putu. Mi poručujemo ovima i sličnim njima koji nas napadaju da mi smo već davno odlučili. Mi smo već davno odabrali i mi smo već davno odlučili kome ćemo se žaliti i kome ćemo se jedati. I mi smo još davno odlučili da ćemo ustrajati na ovoj vjeri inša teala. I nećemo poputiti ovoj vjeri inša teala. Makar Makar željeznim hriještima čupali kožu sa nas i, naš, i trgali meso, ovu vjeru nećemo ostaviti. Kome to bilo krivo, kome mrsko, kome pravo, kome je nepravo? I vidimo danas da je svima nepravo, da im je nepravo jedinove habija, jedinove habija smeta, jedinome habija je taj više. Molim alaka te variki ovese da ih kazni onako kako se zasluži. Amin. Molim Allah, te se variki voest da kazne one koji će borije protiv njegovog dina. Amin. Molim alaka te varake osea da ih kazni rukama u žarica. Molim alaka se varakevo da nas uputi na napravi put, Amin. da nas učesti na njegovom putu, da usprajemo na njegovom putu. Molim ga, Subhane da nam upu da bude jasna Molim mm. ga suhane da nam istinu pokaže istinu, a batil batilom onima mm. na bare jevadalala da nam istinu pokaže istinom i pomogne da nam da isvedimo mm. a batil batilom i da ga seponimo ako pa liha za oista tolah nivo rekom seru inegonego pova za puro Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalamualaikum was warahmatullahi wabarakatuh Draga moja braća Sa ovom vjerom Su nam došle sve upute U ovoj vjeri je upute od Allaha Trebalike wa ta'ala On nam je sunnetom Potanika sallallahu alaihi wa sallam Dostavio da na ovom putu Moramo saburati I da je sabur Nešto veliko Kod jednog mukmina. Tabuz, kako kažu islamski učenjaci, tačnije kaže Suleiman Ibn Kasim za svako djelo se zna nagrada osim za Za svako djelo se zna nagrada osim za sprpljenje. Za osim za sprpljenje. je rekao njihova nagrada će biti poput obilne kiše. I zato saburajte, draga moja braća, vidite ovaj narad koji ne zna, koji su bolesni, koji ima nešto pali, kako su podnitali na sva vrata, širka i kufra, ne bi im bilo lakše. Ali nisu se okrenuli onom koji, koji je stvorio ta stvorenja. Nisu se okrenuli onome koji daje lijek i bolest. Da Allah se ba, reke ovaj, da Allah sačuva. Bosanik sa Allah na lijeva na se obradoval i mi smo se inša Allah našli ovim hadisima kaže poslaniče Allah blago se usamljenicima blago se usamljenicima blago se usamljenicima uh -huh. Allah ko su usamljenici kaže resu sallallahu dobri ljudi rijeski među lošim ljudima oni koji ih mrze, Više od onih koji vole. Onih koji ih mrze, više od onih koji ih vole. I zar nije tako danas, draga moja braća? Zar se ne možemo naći u ovom hadisu poslanika sa malama? Zar nije mnoštvo onih koji nas mrze, zar nije mnoštvo onih koji nas ne mogu gledati. Čak u našim kućama, u našim mamalama, čak među našom rodbinom. Ali, Allah te bare, kao te Allah će reći, Meleki će ustvari reči reći, na vratima džaneta, uđite zato što ste trpjeli. Uđite zato što ste trpjeli. Zar nije danas te sad šak Čak čovjek u svojoj kući ne može biti radan. U svojoj pamjeni ne može biti rahat Sa svih strana ga napadaju. Kao je poslani sallallahu alayhi u drugom hadisu, Blago se u koji se drže Allahove knjige kada bude poricana i rade po sunnetu kada bude ostavlja. Aha, vi si vidio kako sunnet može biti ostavljen. Blago se u koji se drže Allahove knjige i kada, budu po kada bude poricana i rade po sunnetu kada bude ostavljen. Blago se nima, o samjanicu Allaho, ali Obveseljava, daj nam radostne djezi. I dalje poslanih salallahu alihi wa -e, kaže Islam je počeo usamljen i sudnji dan neće nastupiti sredok ne bude usamljen. Pa blago se usamljenicima kada se ljudi pokvori i blago se usamljenicima kada se ljudi pokvare. Blago se takvima koji kad se ljudi pokvare, oni popravljaju stanje. Kad se sam narod izoplačuje, kad se ljudi pokvare do te mjere da vjeruju da će ona plaša vode mu donijet korijen. Subhanallah <laughs> i <laughs> Kako je širk ogalan i ružan. Okretje se toj plaši vode i misli da se ti od nje biti bolje. A ne gledaš ko je stvorio tu uvod. Subhanallaho alim. Dalje je poslani sallallahu alaihi wa sallam donosi nam radostni vijesti i kaže Islam je počeo usamljen i završit će usamljen kao što je i počeo. Pa blago se usamljen, usamljenicima. Neko reče Allahu poslaniće a ko su usamljenici? On reče, oni koji popravljaju ono što ljudi pokvarjaju. Vidite ovo, draga moja braća. Islamski učenjaci su još dalno vjerovali da je došlo to vrijeme. Ibn Kajin, rahmetullahi aleyhi, kaže, Islam u našem vremenu usamljeniji je nego kad je počelo. Subhanallah i i Kain kaže islam u našem vremenu je usamnjeniji nego kad je počeo šta ćemo onda mi danas treći da naše stanje šta da mi kažemo dana da naše stanje i zato poslanik sallallahu alajhi ve kaže pedeti tajna od njih ili od nas od vas šta pedeti 50? 50 nagrada od ahaba i za nije danas tako draga man brać za danas nije teško i za danas nismo izmo Zar nas nije malo alito sanih selahu ali seem donaccijeli donaci viješti da je takvi ima da je takvi ima žeennet da je tako ima lahkota i da će takvi ima biti lahko i da takvi, da će takvi lahko položiti svoj račun i da će tako i da će tak Lahko. I da će takvi lahko završiti i lijepo skončati na kraju. Kraj je bitan, draga moja brać Kraj je bitan. Kako, će, kako ćemo završiti na kraju? Nije bitno u i u sredini šta se dešava, ali kraj je bitan. Gdje će sam završiti vječno? Da li u dženetu ili u džahennam? I zato trebamo žetovati svoje živote, svoje imetje, svoju žat, sve svoje trebamo žrtvovati na ovom putu. Na ovom putu trebamo dati svoju djecu i dati svoj imetak i dati svoje živote kako bi uzdravili i kako bi ova vjera ostala. Ali nemojte se, brate, zavaravati, nemojte se zavaravati da ako mislite... Ako vi otpadnete od ove vjeri, da će ova vjera necrti i da će se ova vjera ugasiti, mnogi su ostali, ali Allah se bari k'eva se ale obećao da će ovu vjeru sačuvati. Kaže Allah se bari k'eva se ale ovo Ako neko od vas od vjeri vaše otpadnije, pa Allah će doći sa drugim narodom, koje Allah voli i koje Allah voli. Doći Allah te sa drugim narodom. Skloni se sa magistrale, dolaze nove generacije. I vidi se draga mlađa da se to danas dešava. Jedni otpadaju, a drugi dolazi. Allah te barek je od obećao, a on najdosljednije ispunjava obećanje svoje. I ono što danas mnoge je zavrzi jeste većina. Mi smo spominjali hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam na našim hudbama. Nemojte biti nikako povodili da kažete ako ljudi čine dobro i ja ću ga činiti. Ne, nego ka, recite ako ljudi čine do, dobro i mi ćemo ga činiti. Kaže Poslanik sallallahu alaihi wa Zatim dalje kaže ako čine zlo i mi ćemo ga činiti. Nemojte tako kažiti. Nego recite ako ljudi činje dobro i mi ćemo ga sa njim A ako čini zlo, mi ga nećemo činiti. Mi ćemo ga se sloniti. Nemojte biti povodljivi po sanjih sallalama i svemi. Allah se barek je tala dao nam je razum. Dao nam je razum, nije, nije, nam dao, nije nam dao razum samo da jedemo i da pijemo i da spavamo i tako dalje. Dao nam je razum kako bismo razmišljali. Kako bismo razmišljali o lakvim vajecima i da ne budemo povodljivi. Zato ova vjera je uvijek gornja. I ovaj din je uvijek gornji. Zašto? Zato što sasobo unosi dokaz. Ovaj din će biti do sudnih dana pobjednik. Čim? Sa dokazom. Nekada će biti pobjednik sa sadljom. Nekada će biti pobjednik sa puškom. Nekada će gubiti, ali će uvijek biti pobjednik sa dokazom uvijek će dokaze nositi sasobno. I zato molim Allah Tebareke da nas učinje u svijet skupinu. Poslanice Allaho alihi usrme, u Muslimu hadisu, od Abdullah i nasuda, kaže, nijedan vjerovijesnik koji ga Allah Tebareke poslao narodima prije mene, nije bio, a da u umetu nije imao prisne sljedbenike i druge koji su koji su uzimali njegovu praksu. Znači, svaki vjerovjesnik je imao svoja tada. Svaki vjerovjesnik je imao drugove koji su ga slijedili. Vjerovali su u njega, a u drugoj predaji slijedili su njegovu uputu i praktikovali njegovu praksu. A potom i poslije njih dolazle generacije koje su govorile ono što nisu radile, Radile one što im nije naređeno, onaj koji se protiv njih bude borio svojom rukom, taj je vjernik. Onaj koji se protiv njih bude borio svojim jezikom, taj je vjernik. Onaj koji se protiv njih bude borio svojim srcem, taj je vjernik. I za toga nema ništa od vjerovanja, nikoliko zrno rušiti. Musliman ne smije biti Muslima ne smije biti hladan prema Musliman ne smije hladno posmatrati stanje umneca. Poslanik Allah, ali kaže Koga ne brinu brige umneca, taj onda nije od njih. Koga ne brine musliman, ne brine ga stanje među muslimanima, taj onda nije od njih. Musliman mora da brine o svom bratu muslimana. Mora da vodi računa o njemu. Ne smije biti hladno krvim. Zato molim Laha se Jehova da nas učesti i da naše bratske odnose popravi. Molim Laha se Jehova Sala da nas uputi i napravi put. Molim Laha Sebarek Jehova Sala da nas sačuva svih zaoboda. Molim Laha Sebarek Jehova da uputi ovaj narod. Zaista ovaj narod ne zna. Zaista je ovaj narod zaveden. Molim Laha Sebarek Jehova da ga uputi. I koje je krivi, braće moja, što ovaj narod ne zna? Koje je odgovoran? U koga su, u koga su mediji, dragama, mlači i u koga su i ko može obavijestiti i ko, ko može prenijeti ove ovaj vije. I svi su mindeli. Tko je odgovoran? Vi znate sami ko je odgovoran za ovo stanje. Pripremila ih je za ovo, Ajvačića sedam braci i djevojačka pečinja za ovo je pripremila i poslije ovog dolazi gore. Poslije ovog dolazi gori, još će ružnije i odratnije stvari raditi, još će gori i širik činiti. Jedan šest je napisao u knjigu i nazvao je su, suza za teohidom. Suza za teohidom. I otišao je, obišao je islamski svijet, uzduži poprijeko i prišao na jednom mjestu kako su se neki isposnici i neki šejihovi vejagi odvojili i odsamili na jednom mezaju i tu su živjeli. Živjeli su, ovi su im drugi donosili hranu i tako dalje i tako dalje. I odredili su poseban dan, draga moja braća, kada Sudovodili svoje žene i svoje čeri od ovih takozvani šejhova, da s njima čini final, da s njima čini ne mora. Vjerovali su da u tome bere. Vidite draga malače, kolike su zavrde i koje su zavrde na ovoj. Na ovoj paneti, molim vam se barek je da nas upusti na stazu svih vjerovjesnih. Molim vam se barek je da nas učesti na svoj stazi i da pozivamo na tu stazu. Zato, draga moja braća, naređivanje na dobro i odraćanje od zla, to nam je rađu, to nam je obavezno. Židovi su prokleteni, prokleti su zato oni su naredivali na dobro zato i oni na Benini, da da da Molim mama se bare će očala da uništi one koji se bore protiv njegove vjeri. Molim Allah se bare će očala da mu našide, sačuva i da ih učesti i da ih pomogne. Molim mama se bare će očala da osloni od njiha hladnoću, glas. Zimu, se Allah, tebareke vajala da im daa oružje šimete te borite. Molim Allah, tebareke vajala da im obskrbi svoje rizice. Molim Allah, tebareke vajala da im obskrbi svoje rizice. A negoja rizice neprestušna. Molim ga tebareke vajala da im pomogne, Da ina i sanima. Da se boli ima da Allah riječ bude godina. Deku hova, molim samakar, وضى الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما يضي لسان الحال منه بالعزم ينطق في الورام ترنما إن ضج سكع من أراضي أمتي سارف له روحي وجاذف بالدماء يا فارس عفى القهود منعما, منعما وقل بهذا حياته فتقدما والفنوع بذله حتى غدا في ساحه الابطال سيفا ملحما وغانى وقال من قائل ان المجاهد في البريه اجر ما ساضل يا قومي اتبعوا حتى انال به الشهاده <تصفيق> Osta je samog put vjernika. www.pautal.com Zobah put vjernika Posjetite nas na www.stazomislama.com Nudimo vam javne fribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove ilišanog riječi. Soba put vjernika vam ljudi široki izvor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog umeta. من هديى اطل الودي ادبي من راحه فدائل اوطان و وتربي من فيلم قام هديى Uvitević će Osta sam samo put vjernika.